سلام عليك يا يا رسول الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد اسد القرود الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم ارينا الحق حقا Ovarni na bátila bátilam verzuk nas hinabuh valkhina birahmatika fi ibadika salihin Hvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima Molimo ga najvećim imenom njegovim da nas počasti džennetom i svakim djelom koje približava džennetu da nas sačuva od tri svakoga djela koje baci približava gospodaru našu čini naša lica svijetlim na dan kada će neka lica svijetla neka tamna biti Gospodaru, počasti nas da nam knjiga u desnom ruku uđe, a nikako da lijevoj priđe. Gospodaru, čuvaj nas ispred nas, iza nas, sa obje naše strane i od nas čuvaj. A najvećim temenom, molimo gospodaru, nemoj nas uništiti tako što će nas zemlja progutati. utati. Salavat selam njegovome miljeniku Mohamedu, časnoj, plementoj, porod, svrlima, sahavima, svjedočim zajedno sa vama da nema drugoga Boga osim jednoga, jedinoga, uzvišenog gospodara i svjedočim da je posljednje od njegovih poslanika. Molim gospodara da i meni i vama čuva ovo svjedočasto tako što ćemo ga živjeti dosljedno u svojim životima i ako Bog da da to budu naše zadnje riječi na ovom svijetu. Amin. Ar -in, ar -in. Draga braćo i sestre, mi dalje družimo se sa hadisima Rasulullah koje nam je zabilježio imam Buharija u njegovoj hadijskoj zbirci. I ono što je ostalo od vjerovjesnikovog nasljeđa su upravo njegove riječi i postupice. Nekada se najpraće to opisuje kao poslanikov, salallahu alaihi wa sallam, stil življenja. I ako postoji ogledalo za vjernika koje nije iskrivljeno, nije uprljeno, nije ni na koji način oštećeno, to je upravo poslanik, salallahu alaihi wa sallam. I svi bi se mi trebali ogledati u tom ogledalno. Ogledat se kao djeca dok smo djeca, ogledati se kao mladići djevojke dok smo u toj zlatnom tom periodu na našeg života. Ogledat se kao zreli ljudi, muškarci i žene i ogledat se općento kao neko ko hoće da uz Allaho Đelšanu u pomoć živi onako kako je živio Muhammed s.a. lalahu. Ono što stalno ponavljamo i to bi vas zamolio da sebi kada dolazite ovdje Šetan insana napada na, najrazri, na, na najrazličitije način. Kada dolazimo ovdje, mo, molim vas, prije svega dolazimo da se u tom ogledalo ogleda. To ogledalo jednako važi za onoga ako stoji s ove strane i za onoga ko stoji s te, s druge strane. I jedan od najvećih problema, vi vidite šta su ljudi koji pod navodnim znacima vode vjere u radu. Napravili su od vjera nešto gdje su oni mjera stvari. Nama je jedina mjera Kur'an koji je gospodar objavio i poslanik koji je Kur'an koji hoda. Niko drugi od ljudi nije mjeru I od svakoga drugoga se uzima i ostavlja osim Muhammeda s.a.v. Onako kako ima Malik prišao njegovom u barek mezaru poslanika s.a.v. i rekao Božji poslanić od svakoga od nas se uzima i odbija osim od tebe. Kada ima od poslanika s.a.v. to se uzima. E tu ima Jedna, jedna lijepa sintagma koju u Pur'anu dragi gospodar ponavlja to je takozvana hajatan tojibe onaj ko želi hajatan tojibe a to doslovno znači lijep život mora se ogledat u tom ogledat kaže uzvišeni gospodar men amila salihan onaj ko čini dobra djela bio on muško ili žensko vohu a mu'minun a vjernike vjeruje u gospodara Obećanje, dva obećanja dobija Salam uhiyyahu hayatun tayyiba Allah cemu uistinu dati da živi lijepim ispunjenim život To je prvo što dobija nagrada vjerni koji vjernice na ovom je svijetu je upravo taj hayatun tayyiba lijep život ispunjen život Drugo što će gospodar dati i u ovom ajetu se spominje wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah cemu dati I gledajte ovo evo vaš dolezak Večeras ima svoju težinu. Na nizanu namjerilima dobrih dijela. Gledajte Allahovog dar. Allah ti daje kada ideš stopama pegambera sallallahu alajhi daje ti prvo da živiš lijepim životom. Nemaš problema psiholoških problema. Iza života u životu možeš imati iskušenja, a možeš imati. Ali si poput planine u odnosu na te probleme života. Drugo što gospodar daje, "Wa lanadzhzi annahum ajrahum", Allah ti daje nagradu Prema najboljjem dijelu koje si uradio. Gledajte milosti gospodare. Hipotetički. Čovjek ima na hiljade, na stotine hiljada dobrih dijela. Allahova milost je takva jer ne možemo mu vratiti ni za jednu blagodat koju nam je dao. Blagodat vida je dovoljno teška da proguta sva moja dobra dijela. Blagodat sluha. Blagodat zdravlja. Blagodat porodicini. Blagodat dragih ljudi s kojima se družiš, finoga društva. Sve te blagodati su veće od onoga što ja mogu učiniti. Šta gospodar daje nam vjernicima i vjernicama? Daje nam da svako dijelo koje učinimo ima težinu našeg najboljega dijela. Zašto je šehid onaj kome kom su svi grijesi oprašteni? Zato što njemu, njegov šehad, njegovo preseljenje na Allahovom putu. Postaje dijelo prema kojem se mjeri sva njegova druga dobra djela. Zamisli, neko dadne posao nekome, čitavu porodcu oživi, trudi se da nađe ambijent, da nađe investitora, da pronađe posao, da on nešto radi pa će naći nekoga ko će mu pomoći. I to bude razlog da jedan mladićel djevojka otvore svoju kuću, ožene se udaju. Allah daje to njim sam koji je takvo djelo učinio sva njegova dobra djela postaju vrijedna koliko jednu porodcu muslimansku podržati pomać. I zato draga braćo i poštovane sestre ja vas molim nemojte nikada gledati šta se dešava mimo mimo ovih krugova vjernički. Tako vam Allah znate kao ja. Čini vam se u nekim nemuslimanskim zemljama da ljudi sve imaju. Čini vam se da od imetka Imaju koliko insan, insanu ne treba za tri života. Čini vam se da od popularnosti i nekih pod navodnim znacima prijatelja imaju pa ne mogu za deset ljudskih života potrošiti ta prijateljstva. Onda ti isti ljudi na sebe ruku dignu Allah nasačuju. E to je ovo što gospodar govori Hayatan Taib. Samo vjernik i vjernica. A vi i ja znamo ljude koji žive na margini egzistenciji koji jedva kraj s krajem sastavlja i opet ćeš čuti iz njovih usta alhamdulillah, opet će više osmijeha na njovim ustama biti, nego kodoli gdje je tajna? tajna je upravo u ovom kuranskom majetu ko čini dobra djela i vjernik. bez obzira bio muško ili žensko Allah mu daje da živi lijep život i druga stvar prije samog hadisa, ja bih vas zamolio ovo ogledalo poslanika poslanik je ogledalo nam Poslanik je ogledalo prvoj generaciji muslimana. Poslanik je ogledalo svim onim ljudima koji želi da ostvari svoje ciljeve, a da sa njima bude zadovoljan gospodar. Jer može se desiti da ostvariš cilja da Allah nije zadovoljan s tobom. Šta se dobi? Molim vas, raširilo se sada ismijavanje ljudima. To nije metoda Bože i poslanika, sallallahu alaihi wa To što neko možda griješi, da ja sada uzmijem da se ismijavam njemu ili njoj, to nije stil Muhammeda, sallallahu alaihi wa Svi upadamo u to. Pogotovo danas ljudi koji govore o vjeri. Da bi zabavile ljude i smijavaju se ljudima. To nije. Ogledaj se u ogledalu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Možda taj insan koji čini grešku. Možda si ga još dublije gurno u grešku. Zato što nije iskreno stopama Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zašto? Ismijavaš se nečijem grihu. Pa ima li većega griha nego padati na seždu nekom je Allah. Jel da, da nije? Vi znate da se Muhammed alaihi wa sallam nije ljudima kuiso mimo Allaha drugima na sržku pada. Zašto jer ako hoću srca njihova da pridobijem, ako hoću njihovu um da se očisti od predrasuda i od zabluda, ne mogu ne mogu ga ni podaštav. Danas je postalo još gotovo mjerilo. Ko je interesantan, ona koja nas više nasmije. Ona koja se više drugima i smija. Tako mi je Allaha. Čak u Kur'anu imate ajat gdje gospodar kaže ladina nemojte kaže vrijeđati one kojima se oni klanjaju mimo Allaha. fe je subbu Allaha bi vajri ilm. Pa će oni Allaha vrijeđati. Kur'anom je zabranjeno i smijavan. I nemojte to se mene podsjeti na ono tokom agresije. Što znači neznanje? Zato kada dolazimo ovdje učimo. Da ne bi nedobog. Najprije učimo. Onda pokušavamo pravilno razumijeti. I treće, pokušavamo živjeti primjenjiva. Kaže, tokom agresije, jedan od naših vojnika ne zna. Možda nije išao u Mekter, nije. Kaže, šta je bilo? Kaže, sinoć nam četnici psovali. Pa šta si ti psovali? Pa kaže, oni nama našeg pejgambera. Muhammeda, sallallahu alihi wa sallam. Sad znam si neuzubila šta je insan uradio. Izašao iz vjere u trenutku kada je na prvome, na prvoj liniji. Kaže, šta si ti uradio? Kaže, ja sam nima njihovog poslanika. Neuzubila. Neuzubila. Neuzubila. Zašto? Neznanje. Kako kaže Ibn Fajim, rahmetullahi alaih, kaže neznanje je drvo na kojem raste svaka vrsta zla. Neznanje o, ogledalo Muhammeda, wasalam, navodi danas ljude da bi nasmijali drugoga i smijava se onima kojima mu je i bade da radi sa njim. Da ih zovi, da ih usmjerava. <coughs> Kako smo ju običajali, na početku zamorili vas da se sjetijem u Fatihom i odobom imama Buharići u hadijsku zbirku. Četamo, ne daj ne lahim takh. Došli smo do 418. hadisa. Babu idlatil imam nasafi itmami salati vodikril kibla. Poglavlje, savjetovanje imama Ljudi da svoj namazu potpunjuju ispomen kible. Vratit ćemo se ovom naslov na da pročitamo hadise. Hadise znači 418 hadise. Hadise na Abdullah ibn Yusuf, kala ahberena Malik anebi zinad, anil a'ređ anebi hurireta radijallahu anhu, anna Rasul Allahi sallallahu alihi wasallam aqal. Prenio nam Abdullah ibn Yusuf od Malika, to imam malikova ovaj, maloprije smo ga spominjali, زيناد, عن العرج, عن هريرة, od Ebu Zinada, od Ebu Zinada, od Ebu Zinada, od Ebu Zinada, od Ebu Zinada, od Ebu Zinada, da je Rasulullah s.a.v. rekao, هل ترون قبلة هنا? Vidite li ovu قبلu prema kojoj se ja okrećim? فوالله, tako mi Allaha, kune se Boži Poslanik s.a.v. ما يخفى عليه خشوعكم ولا ركوعكم, tako mi Allaha, meni nije skriveno. Jeste li vi iskrušeni u namazu i kako ruku učinite? Inni le erakum min vara i lahri. Zaista vas ja vidim iza mojih leđa. Subhanallah, ovo je jedan od hadisa Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, koji govori o njegovim posebnostima. Najpred je da se osvrnemo samo na ovaj naslov poglavlje, savjetovanje mama ljudi. Božij poslanik, sallallahu alaihi wasallam, je mnogo puta govorio ljudima. Međutim, ja sam pokušao jedne prilike da saberem koliko ukupno ima hadisa Božijeg poslanika, sallallahu alim. I onda sam gledao da je najobivnija zbirka hadiska Musnad imama Ahmeda ibn Hanbala. Tu ima oko 27.000 hadisa. Međutim, veliki broj tih hadisa su ponovljeni. Pa sam gledao druge zbirke, na kraju sam došao do toga da muvarek hazreti pegamber, koji je živio 23 godine kao vjerovijesnik od 40. do 63. godine, u tih neki osam i ne znam koliko izađe kad se, je 20 23 tri puta, 365, negdje osam, ovi što se subodili s matematikom prije če, ja sam ovazda problema s matematikom, čak kad sam prodava da su me zaforkavali, prodam jeftinije nego što sam kupio, onaj, negdje otprilike osam, osam i po dana. Broj hadisa, Resulullaha, sallallahu alihi veselam, kada izuzmete ponavljane, dakle, onih tekstova, jedinstvenih tekstova, Hadisa Bože i poslanika ima negdje oko deset hiljad. Dakle, vidite da je Boži i poslanik, salalahu alaihi veselam, vagao svaku svoju riječ koju će kazati. A najbolji pokazatelj da je to tako jeste činjenca da je Kur'an samo u nekoliko navrata objava direktna od gospodara dolazila da nešto ispravi malo kod poslanika, salalahu alaihi veselam. Naprimjer, kad ga je bilo stid ljudi, Pa je gospoda rekao, poslanika je stid od vas, on neće da vam kaže, a treba bi vam reći. Ili došlo je kada je Boži poslanik, s.a.v., ako se sjećate u nekim detaljima, kad je Božiji poslanik zbog uvažavanja okolnosti nije nešto u radu, dolazi i objava, kaže, ne Mohamed, Mohamed Božiji Boži poslanić, tako trebaš u Dakle, za, za 8.500 dana, negdje oko 10.000, 10.000 Anisa Božije poslanika. Zašto ovo govorim? Zato jer o, ovaj naslov poglavlje savjetovanje i mama ljudi. Božiji poslanik sallallahu alejhi ve govori ljudi. Međutim jedno od pravila i u Buhari se spominje taj hadis mi smo ga čitali još dok smo bili u Cerajvojdžani u knjizi o znanju da je Božiji poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo svremena na vrijeme imao predavanje. I najbolje pokazate vam je tabački mjesec zašto je to tako. Znate zašto Kad vam dosadi kjeno, super, alhamdolo ima drugih deta. Šta će ne do ovog ono što govori poslanik? Neće poslanik da dovodi njegu situaciju, da im govori, pa da to bude razlog čak unutrašnjeg stanja da je njima dosta. Nego s vremena na vrijeme im govori, kaže se nekada ponedjelkom, nekada četvrtkom. I odatle ostalo kao lijepa praksa, kao i sunet, da se uoč petka, kao što mi, četvrtak na petak, ovo je već dan, ovo je već noć petka, jer kad nastupi akšan petkom već je nastupila subota. I zato imajte u vidu ovaj, ovaj stil življa, ovo je jedno ogledalo. Nekada mi vidimo da ljudi, jednostavno, mi im govorimo, ne prima se. Dobro, a jesmo se u poslaničkom ogledalo? Možda je poslaničko gledalo da za jednu riječ koju kažeš deset puta lab na seždu padneš i zamališ njega da otvori srce Togen San. Možda je to metod. Me se čini da je to prije metod nego da stalno nekom je govoriš. Ti mu stalno govoriš, a on ili ona se stalno udaljava. Jedan Abav govorimo imao problem sa bliskim čovjekom. Kaže, govorio sam koliko mi je Allah dao snagi. Međutim, na kraju kažem, on je u Egiptu je, kaže, platim, umru i odjem na umru. Kaže što si odšao onom, والله samo jedan cilj. Sve vrijeme umri dok nam tava, dok budem sa'i, dok budem u Medini uzijarat poslaniku, samo čuj što Allah ovo ga inse na promi. Kaže ja se vratio Allah njega promi. Dakle, poglavlje savjetovanje i mama ljudi da upotpunjavaju namaz je ovo je bitna stvar. Tako mi Allaha vidjeći takovoga da kako vrijeme prolazi, srećete starije ljude Kada vidite da je insan na pravom putu, kada vidite da čuva svoj jezik od časti ljudi, vidjet ćeš po njegovom namazu da mu namaz ostaje onakav kakav mu je bio i dok je mlači. Kako ide starost, vidiš kod starijih ljudi da počnu onako kako su krali i uzimali od časti ljudi, počnu uzimati od svoga namaza. Ide na ruku, vraća se sa ruku, a uopšte se ne vraća skroz. Šta radi? Dođe do pola i odmah pada. Ne može da dočeka da imam, kaže Allah, okver, da ustane sa sečni. Jedan od razloga zašto, vidjet ćemo sljedeći hadis isto vrlo kratak, Boži i poslanik s.a. se popeo na minbe, da kaže, ljudi, potpunujte namaz. Prvo zašto će nas Allah pitati je taj namaz. Jesmo li ga obavili kako treba? I kako je jedan alim rekao, kaže, kad obavdam namaz, kada podignem svoje ruke i donesem tekbir hoću da vidim dženmet ispred sebi hoću da zamišljam batru ispred sebi hoću da znam da je melek s moje desne strane s moje lijeve strane hoću da mislim hoće li njela prim togo ili i zato je Boži poslanik vidite iskoristio priliku da ljudima kaže da upotpunjuju svoje namaze I imate u predajama se kaže najgori kradljivac je onaj ko zašto je to je tvoj kapital To je tvoja glavnica. Jer u svojim danima i noćima, to je ono što se ako da, ako si iskreno Allah, naša sa sobom poni. Spomin kible je zašto zato što se ovdje govori o, o kibli, e sada hadis. Bože odebo ure radi hadis je ovakvo iz dva segment kaže vidite ovu moju kiblu. Kaže im Resulullah ja sam u mihrab. I vi vidite ovu moju kiblu. U smislu vidite gdje se u kojem se ja pravcu okrećemo. I mislili su plemen ti ashabe ne vidi šta se dešava iza iza njega. Večutim Božiji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže tako mi Allaha meni nije skriveno. Danas naravno subhanallahu kad gledaš iz ove perspektive razmišljajući o ovom hadisu, ti danas možeš imati ovde monitor gdje se prikazuju oni ljudi koji su iz. Sim danas je tehnologija toliko napredovala da čak može napraviti takvu situaciju da vidiš tačno ovdje ovdje ti je prvi saf, ovdje ti je drugi saf, ovdje ti je treći saf, ovdje je gore kako je kod žena, samo se Jel' tako? Sve može. I zato Allahu najdraži prvi saf muškarac, i i najbitnije da ostaneš u prvom i zadnjem safu. Znaš kako? Kaže, kad si u prvom safu, nemoj misli to zadnjem. Kad si u zadnjem safu, nemoj mi to prvo nači u namazu zaboravi sve, jer si kod ono koji ostvaruje tvoje želje. Nemoj miješati. Zamisli, uđeš kod najmučnijeg čovjeka u čači i kaže, Boga, mi imaš da mi im posudiš 20 fininga za, za kif. Šta bi bilo? Kako bi te tretirao? Tvoju pamijet kako bi tretirao? Rekli bih, ova nije normalno. Ova mi je mogu 20.000 da da se ne, ne, ne nakašli. A staneš kod Allah, da še vam na namaz, te od njega tražiš. Da te usreći, da, ti, da te počasti. Insanom da te počasti. Vjernikom da te počasti. Vjernicom da te... Dobro. A gdje smo? To je pitanje gledanje. da su plemeniti azhabi da ih Rasulullah s.a.v. ne vidi. Pa on rekao, tako mi, Allah, meni nije skriveno. Dakle, vidim vaše, vaša skrušenost u namazu, niti vašu ruku u namazu. Ja vas zaista vidim iza svojih leđa. Također ovaj 419. hadis je haddesena Jahaja ibn Salih, kala haddesena Fuleh ibn Sulejmana, Hilal ibn Alina, Enes ibn Malik. Prenuje nam je Jahaja ibn Salih od Fuleha ibn Sulejmana, od Hilala ibn Ali, od Enesa ibn Malika. Dakle, imamo hadis prenosi ovaj prvi Ebu Hurera, a drugi Enes ibn Malik, a gotovo isto značenje kaže salla ala an sallallahu alayhi wa sallam salat yen yakridu nam nami vjerovjesni klanjao kao imam neki namaz thumma raqiya al-minbere fa qala fi as zatim se popeo na minber i kazao u namazu wa fi ruku wa namazu yruku inni la arakum min wara'i kama ara kama kaže zaista ja vas vidim iza sebe onako kako vas vidim ispred sebe ova hadis muhammeda sallallahu alayhi wa sallam govori ono mi što ulema naziva alamatu nubuwah pokazatelj pokazatelji vjerovjesništa i vjerujte da ljudi koji su čitali ranije objave koji su prihvatili islam u vremenu Muhameda sallallahu alejhi ve jedan od njih je došao i ponudio je nešto Muhamedu alejhi sellem pa je Muhammed alejhi sellem odbio zatim je došao kod Muhameda alejhi sellem pa ga je naljutio pa je Muhammed sallallahu prema njemu se blago ponašao zatim je došao treći put i kazao je, Ti tvrdiš da si Božji poslanik, gdje mi još, kaže, samo pokaže ovaj pečat vjerovijesništva koju imaš na svojim leđima, na svojoj plečki. Kaže, zašto? Jer u ranijim objavama ima da će poslanik biti takav. Kada ga rasrdiš, to mu povećava blagost. Kada mu daješ ono što mu ne pripada, neće to poslanik nikada uzeti. Kaže, samo da vidim, i tada je Božji poslanik otkrio i ovaj jevrij, kaže, pogledao je taj pečat vjerovijesništva. Ovaj hadis između ostalo govori... Upravo o tom je govor ono mi je što je potvrda poslanstva Muhameda s.a. Ja ću večera samo sa vama ponoviti neke stvari koje vi znate o Muhamedu s.a. Ja prvo hoću da se sjetite jednog od najtežijih trenutaka u životu muslimanske zajednice u Medinu. To je trenutak bitke na Hendaku. Mi, mi bošnjaci možemo to znati jer mi često dolazimo u situaciju da smo, da smo dobro pritisnuti kaže Boži poslanik, salallahu alaihi veselam, kopa se kanal oko Medine, da se spriječi da neprijateljska vojska, ni 30.000, da uđu u Medin. Oko 3.000 muslimanskih vojnika bio. Je Resulullah je podijelio tim vojnicima, svako je kopao jednu dio, sto 100 kanala. Sada dešava se nešto što je nama zanimljivo. Sada s ove vremenske distance, to ono što sam malo prije rekao, mi, fa falalahu, živimo u vremenu kada... Informacije nam tako lahko dolaze da začas znamo stvar. Stijena velika se ispriječila muslimanima. Nisu je mogli nikako razbiti. Udarali su krampama, kaže, slomili bi, krampe ne mogu udariti. Zovnuli su Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, što znači pokazate li vjerovijesništva, sallallahu Kaže, Božiji poslanik je podigao svoju krampu i rekao je, Allah je najveći udarij. Kaže, u tom trenutku stijena je pukla jedna iskrica je, kaže iz nje. Kaže poslijednik šta ovo vidim kaže dvorce Perzije. U kopa gledajte u kopava se u Medijini da se zaštiti od neprijatelja koji dolaze koji majci da pometu muslimana. U tom trenutku rasudla kaže slušajte Perzija. Kaže drugi put kad je udario kada je stijena skroz bukla, kaže druga iskrica izašla kaže tako mi gospodara vidim kaže dvor Bizantije kisraj kejser vladar Perzije vladar Bizanti. Kaže vidim njegove dvorce. Danas kada gledate sa, sa ove distancije, vidite da je uzvišeni gospodar Muhammedu s.a.v. upravo dao te, ta, te potvrde koje danas mi znamo. Znam si kako je bilo onom plementom azhabu ili njegovoj ženi koja je donosila njima vodu. Kako i njima bilo? Znaju da dolazi sila od njih koja je deset puta jača. Znaju da u Medini ako uđu da će i sve potratiti. Kopaju kanal sa njim jer znaju da je Kur'an koji je došao od gospodara i da je poslanik, da, da, ne, da uvijek govori istinu. Da je to je istina od gospodara. Kako su se oni osjećali? Psihološki, možete misli kako su se osjećali? Što kaže jedan od ashaba i tu se opet deslo. Tokom te iste bitke, tokom tog istog kopanja kanala, opet se dešava nešto. Kaže, jedan ashab imali malo jar, pa su ga skuhali, kaže, rekla Hanuma, nema glad, vlada u Medini svome mužu, gdje kaže zoni poslanika i nek povede sa sobom pet, deset ljudi koliko može jest od ovoga i kaže poslaniku prišao ovaj ashab i šapće mu Boži poslanić i zato imao Kur'an da poslanik ništa neće će sakriti niti će ikada prevariti kaže Boži poslanić, Hanuma moja zove kaže, tako povedi kako mi ono, kad nekoga zoveša drugoga hoćeš da isključiš I kaže, dobro poslanik, poslanik s.a.v. kaže, dobro, ostavlja, kaže, kramp koju vam kopa i kaže, o, ljudi, zove nas on, kaže, naručak, sve ove koji skopali kanal. I kaže, kad sam došao kod Hanumi, sadci koji kopaju, pazite, sad ide muđiza poslanika koju su svi vidjeli koji su u njegovo vrijeme bilo. I svi posvjedačili. Kaže, Hanuma od ovog ashaba kaže, Kako si bolam, ja bih tebi rekla, nema hrane za nas dvoje, za poslanika, još je moglo troje četvero, pa reket ne bude desvero. Ali kaže, kaže poslanik rekao, dobro kaže, ako je poslanik rekao, onda, onda će mi tako Bog da dobro. I to je njihovo povjerenje u poslanika. Kaže, rekao je poslanik ovome azhabu, reci Hanumi, samo nek ne sklanja hranu sa vatej, sa, sa nek je ostavi, nek ona, nek kuha kaže, ušao je Božiji poslanik i uzeo hranu i rekao je meni, kaže, uvodi mi grup po grup kaže, tako mi Allaha svi su ušli koju su hendak kopali stotine ljudi i kad su izašli svi ljudi tako mi je Allaha ostalo je u poslodi koliko je bilo kada su ušli. kad si ti Allaha onako kako On hoće da budeš Allah radi tebe je mijenja mijenja zakon to se. jedan od turskih generala kaže nama kad smo bili u posjeti kaže mi vama nismo dva mjeseca davali da ćete opsta mi nismo vam davali znamo šta je ima znamo kome su to dali nismo vam dva mjeseca davali Allahovom voljom i željom oni ljudi koji su pranili svoju svoju vjeru, svoju domovnu svoju čast, svoje porodice Allah promijeni, okreni je skroz zakonitosti koje vladaju i onda se može to daj i takvih primjera je mnogo. Čak imate koliko je Božji poslanik kod gospodara. Koji je njegov ugled kod gospodara? Svi koji učite Musav, ovo možete, ovo možete pratiti. Gospodar u Kur'anu sve poslanike zove po imenima. Kaže Ja, Jahja, hudil kitave. Jel? O, Jahja, uzmi knjigu. Ja, Adem eskunul džennet. Adem živi u džennetu. Ja, Zekarija. O, Zekarija. Poslanika nijednom Allah džalešanu ne zove po imenima. Nijednom Svaki put mu kaže, o, poslanić, o, Ni Nijedno. A danas imaš ljude, kaže, treba li pred babom ustati na noge, ili ne treba? Samo sa lago ustaj. A nemoj, polago. Polago. Pegamberu ne bi njegovak kći Fatima ušla, a da ne bi pred njom na noge ustao. I ne bi on kod Fatime ušao, da ona ne bi pred njim, pred babom na noge ustala. To je ogledalo poslaničko. To je poslaničko gleda. Jojaj, ovaj detalj također za večeras samo još jedna stvar. Kaže Bozhij poslanik sallallahu alayhi ve sellem, ja vas vidim iza sebe onako kako vas vidim ispred sebe. Ulema tumačeći ovaj hadis kaže da je od muđiza Bozhijeg poslanika sallallahu alayhi ve sellem bilo to da mu je Gospodar dao sposobnost da vidi iza sebe onako kako vidi ispred sebe. To je nešto što nadilazi ove zakonitosti po kojima inače teče život. Ono što je nama bitno vraćaju sestre, kada je onaj čovjek govorio kako hoću da klanjam. Kaže hoću da klanjam kao da su džernet i ispred meni, kao da me meleki glede. Jedna od stvari koja je, koja je spomenuta u toj njegovoj izreci jeste hoću da klanjam namaz kao da imam osjećaj da je Boži poslanik salallahu alih vasalem taj koji gleda u meni kako namazova. Hoću tako dakle. Sjećam se tokom studija. Jedan insan htio da podstakne insana da čini dobro. I ne može, i ne može. Kaže, zamisli samo s druge strane da najlazi Božiji poslanik. Kaže, kako bi se, kako bi se ponašao? To je promijen. Jer kad je kelimej šehade ja kada vjeruješ u gospodar i kada vjeruješ u njegovog poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, onda si ti taj koji svoj život usklađuje s onim što gospodar hoće i kako nas je poslanik naučio. I vjerujte, onaj ajet na početku koji smo rekli lijep živan, vjerujte da tek kada insan se ostvari mumin je i muminka je, i čini dobra djela. Onda će imati ovaj osjećaj. Kažu da plemeniti ashabi, kada im je Boži poslanik s.a.v. ovo rekao, njihov način obavljane namaza se još još oplemenio dodati. Zašto? Zato što su znali Zato što su znali da i Boži poslanik smjerava na ono što je najbolje. Jedan od Azhava kaže već 10-20 godina iza poslanika. Kaže ušao je u džamiju, kaže ja ne znam više ne mogu ni da prepoznam ono što sam imao u vremenu poslanika. Mi živimo 14 stoljeća iza njega. Hvala Allahu, mi smo jedini umet, jedina zajednica koja tačno zna kako i njihov poslanik namaz obalja. Mi volimo sve poslanike. Ali mi smo jedini umet koji znamo tačno šta je učio na, na kijamu, šta je učio na ruku, šta je na seždi, šta je na sjedenju, šta je radio iza namaza. Mi smo jedini umet koji je Allah za lašanu upočastio. I zato znate je hadis, hoću samo da vas podsjetim, da je umet islama umet koji će najkraće raditi. Kaže primjer moga umeta i umeta prije nas, kršćana i jevreja, kaže ko primjer čovjeka koji, koji je unanjio neke radnike. Pa kaže, rekao je nekima da radili su između podne i hindije i dobili su nagradu. Pa su drugi radili, pardon, jedni su radili od sabahah do podne, drugi od podne do Ikindije i kaže ovi ovi imaju je ostalo od po od Ikindije do akşam. I vjerujete danas u odnosu na bivša vremena, mi imamo od Ikindije do akşam. Allah je dao da smo mi zadnji došli, Bozhih poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zadnji došao, ali je prvi. Kad je na Mirađu bio kojih imamio svim poslanicima, Muhammed sallallahu Zastava zahvalnih Allahovih robova na sudnjem dan će biti u njegovoj ruci. Prva osoba, i nikome, i ovim, ovim ću završiti da ne idem, već 30 minuta prošla, jedina osoba u svim objavama i tokom povijesti ljudskog roda koju je gospodar oprostio sve grijehe koje je ranije učinio i koje će učiniti još za njegovog života Muhammed z. Allahovic. I kada poslanici na sunnjem danu budu im ljudi, dolazili i tražli de, posredujte nam da sunce koje je nad, nad našim glavama, da se podigne, sve jedan poslanik će se sjetiti svoga grijeha i reče, idite Muhamedu s.a.v. kojim je Allah sve grijeh uprosti. Tu je naš poslanik. Ja vas molim učite o njemu. I ono što sam na početku rekao, molim vas kad god imate dilemu, ne moraš, nemoj pitati ilhalal ilharam. Nema to veze, može nešto biti pokuđeno, a da je krupnije možda nekada od harama zbog loših postjedica koje ostane. Samo pomisli Bil Muhammed s.a.v. to uradio. Ja vas molim, imajte to ogledalo. I to ogledalo je čisto ako ga naučite, ako ga pravilno razumijete i ako ga pokušavate u životu živjeti. Ja molim gospodara da nas počesti da takvi ako mojde da udjavi. Avin. O salatu, o salamu ala, sidi namu nebina, muhammedinu ala, alihi wa sallam i ježma'in. Gospodaru naš, molimo te počasti nasa, nemoj nas kazni. Gospodaru naš, opresti nam grijehe, nemoj nas kazni. Gospodaru naš milost tvoju, molimo ne prepusti nas same sebi nikoliko trepta oka. Gospodaru naš, molimo te počasti nas da budemo od iskrenih robova tvojih. Gospodaru, nek među nama niko nesretan ne budi največim imenom molimo gospodaru neka nam najdraži trenutak bude kada budemo pred tobom stajali gospodaru počasti nas da budemo od onih koji se ogledaju u ogledalo vjerovjesništva gospodaru to je naša mera pa te molimo najvećim imenom pomoziraj nas da se toga držimo gospodaru ni jedno djelo nije malo ako ga ti primiš pa te molimo da naš dolazak hoćera primiš gospodaru ni jedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ pa te molimo da naše ni jedno dobro djelo ne odbiješ gospodaru te smiluj se roditeljima našim gospodaru molimo te smiluj se, se braćima i sestrama našim gospodaru te nekome u nama niko nesretan ne bude. Gospodaru, počasti nas da budemo od onih tvojih robova koji su tebi odani. Gospodaru, sačuvaj nas od onih koji varaju robove tvoje. Počasti nas da budemo od onih koji su iskreni prema robovima tvojim. Gospodaru, počasti nas da čuvamo svoje porodice. Počasti nas da odgajamo svoju djecu. Počasti nas da se spremamo za velike stvari koje su ispred nas. Najvećim tijenom molimo Gospadara Džennet svako djelo koje približava Džennetu. Sačuvaj nas od svatri svakoga djela koji približava vati. Gospodaru molimo te podaj nam uspjeha u svim uspje, u svim ispitima našim. Gospodar nas da svoje poslove završavamo na vrijeme. Gospodaru molimo te neka nam dunja aluk ne bude najveća briga. Gospodaru počastina da se volimo bezinteresno. Molimo te Gospadaru neka nam Džennet bude prebivalište. Sačuvaj nas od svatri svega što približava. Subhana za teba iz fumo, salamu, alamu, salimu, alhamdulillah, rabu, -al -al al Jedna napomena, kada se klanja? Ako 40, da, 40 minuta prije, prije i kindi, za one od vas koji nisu u prilici da klanjaju džumu namaz na vrijeme, jer ima dosta studenta, a ima naši ahbaba koji su na nekim instrukcijama, 40 minuta prije i kindi je namaza, u Jordanskoj džami se klanja druga džumu tako da ako ne stigne na žumu na vrijeme može stići tu ako Bogdanatu jer je to u podnerskom vaksu tako da je to potpuno legitimno